Emen lesoko lezoko plazan, eta ja, ja, ja, minutu gutxi batzuk esterik ez dira falta, ba, txirrinka, txirrinka etortzeko, iristeko, ba, lezoko plazara. Eta orduan gu, txirrinkan dagoen batekin, ba, konezio egingo dugu, emen txer, zuzen, zuzen ian, eta txirrinkako gide batekin neongo gara, eta bera pentsatu dugu organtzuzketa neongo dela zai, orduan, ba, bueno, lehenengo galdera, ea, ea zer den txirrinka, Bueno, eh Chirrinka bicicleta marcha errebindikativo bat, e, ba, lurraren defensa, eta ba, bueno, eredu soziala e, aldatzearen aldekoa, ez? Eta bueno, ba, gutxura dela, eh bueno, lema Chirrinkaren txirin, e, lema da lurra zaindu, eredu soziala eraldatu, e, aldatu, HT eta proiektu txikitzaileak borrokatu. Hese, bueno, e, honetan, ba seri HTri du ba, garrantzi handiena, ba, bueno, delako proiektu ba, bere beren neurriagatik, ez? Bai ekonomikua eta bueno, bai bere eragin ekologikoa gatik, e, Euskal Herri guztia zeharkatzen du. E, Bizkaia, Araba, Gipuzkoa, Nafarroa eta iparraldeko e, ba hor dago proiektua eta bueno va ba, va ba, izango ditu eh lauzutabe eh va ba, proiektu hau bezala eta eh elkartuko dia eh bueno, gara ezten da e, Gipuzkoa i parralde, bueno, indayan ezten da eta elkartuko die gandian eh lauzutabe hauek eh ba, bergaran Ba, bueno, hor, hor delako ba, eh, atxeteren koratilua e, hor eikartzen dialako eh, adar guztiak mm -hmm. lauzuta behongo dira e, gure ari dago honez, ba, endaiatik hazi, ostira larratxaldean lezotiko oraintzen bertan, arratxaldeko zazpialar duen gutxitan pasa, zeitarretan gantzuizketan, gero horiretara horiretati donostira, ostira eta zon duzun bezala gero ja, igandean ba, bergarara iristeko, ez da Herribakoitza e, katxeteak bai da zer bai denoik altatzen gaituena Bai hemen, bai bizkaia, bai araba, bai parraldea maina farren esan duzu mesela Baina pasatzen den leku desberdinetatik Ba, bueno, ba, ingurumenaren aurkako ba, eraso desberdinak hoiek ba, salatzeko ere aprobetsatuko da ba, ez Kaso netan adibidez, gantzuizketan hartuko dutenak lekukoa eh plataforma logistikoa en Aurkako acquisengo dira, es? Bai. Ba, gu, e, guri oarsoaldean edo la, or, eh or, or, orain bertan lkagun proiektu haundiena eta txiki txikitzaiena izango litzake plataforma logistikoa, ba, plataforma logistikoan berrun bat ekstarea eh baserrilur e, okupatuko dituzke, osea, eh artifizializatua era bat, e, E, dena laua bihurtu, hormigonatu, asfaltatu eta, bueno, pues, e, guk, ba, e, lezon, ba, bueno, nahi gu salatu ba, plataforma logistik honen proiektua noe, nola e, gauzatzen ari dian e, ba, herria kontutan hartu gabe ba, bueno, duela gutxi egon da hor e, alegazio epe bat e, lurralde un, satikako lurralde plana e egondan nian jendaurrian eta, bueno, e, alegazio ugari aurkeztu dira bai erritarren aldetik, bai udalaren aldetik eta eusko jaur harritza bai, ez ditu kontutan hartu eta jarraitzen du errekerre bai, proiektua bai, aurre erateran aian, ez? Eta, bueno, e, bai, lezori dago kideon ez, edo, e, baiarai dago kideon igual da hc e, gain, bai, okagun proiektu erika hundiena Baina txerrinkak e, salatzen ditu, e, bueno, gutzorea, proiektu e, Aspiritura erraldoi guztioen plan plangintza eta, bueno, e, e, aldarrik hartu nahi da, pues, e, ormigoian politika honehi, ba, amaiera eman behar zaiola eta hor gaztaten nahi lan dilutza guzti hori, ba, e, gizartearen e, beharretara e, zuzendu behar dela, ez? Eta, bueno, ipatze eh, gati, bueno, da, da, daukagu gazfrakin proiektuak E, bueno, e, urutiro joan gabe, ba, e, donostialdean e, metroaren proiektua dago e, Zubietan daukagu errauskailua e, Ola, bueno, gertuenak e, ipatze gati, ez? Baina, bueno, e, proiektu pila bat, ez? Aipatze meategi berriak, arrobiak, e, tensio altukoliniak E, bueno, o sea, dakit e, Uideak, urtegiak, hori euskal herri e, guztiari dago ez? Eta, bueno, ezkartzen ez duguna da, ba, ba ere biltzen dian errekurso ekonomiko guztiago be, ba, jendearen zer, e, zerbitzurako jartzea, ez? Ba, bueno, e, behar ugari daude, gaur egun bizartean, e, eta, ba, be, e, behar horietara zuzen dirua e, murrizten nahi dian bitartian, ba, espiritura erraldoi hau Ba, dago, tageri ja ondago baina ez, ez daukatela ozera, inutiliak biala, berez, ozera, imposatua, baina baitari inutiliak biala, ez biala eh, jendearen beharretara gokitzen eta bueno, ba, eskatzen duguna da, ba, ba maizia, ez, eh, politika honekin. Oz, ondo no? e, ja, txerrinka ikusten daia badatoa, ja, irunetikon ontzaia antxe, amaldapagore ongo dira leizten lezon, e, plataformak hartzen du zeiter ditan... Plataforma logistikoan horkako taldeak hartzen du zeitar ditan gantzuzketan, zaspiala orden gutxitan dena ondo bali madi joa hemen erriko plazan txerrimuñoko lagunek hartuko dute, eta bueno, gorkoan ikusten dugu ja jende morbozka dagoela, baina bi arte hartu nahi izan ezkeo edo, edo igandean bertan bergarara jouteko, bazen da urrut egia, pixka bat urrut egia eta igual non, Non, non, topatu daiteke biarkoa Angendea, ta baita igandean ere. Bai, biare eh, amaika kaldera aterako da eh, antigutik, eh Donostiatik. Eh, eta bueno, si harkatuko du Ainorga, eh Lasarte, Hernani, Andoain, bueno, urnieta horretik eh, Andoain. Eta bueno, utxu berbera hori Ibarra jarraitzen du ba eh arte, bueno, eh eguna bukatzen da aurretxu. E, orduan, bueno, aukera dago edozein herritan bat egiteko. Etamu norutegi sehatza eh eslaki ez ezide, ja, orduan. Bai, bai bai bai, haukitu, sport, e, bai, bai, bai, Eta igandean, ba, egingola azendramua aurretxutikan, eh, anzulara eta anzulatik bergara Ber, Bergaran 12 E... Huan mitzitatik, Huan eh, bueno, mitzitatik, abiatuko da Oinez, eh, Azken Tramua, Lau Kilometroko Igibidea, eh, Angio Zarreanio, Eze, bueno, Angio Zarrean, ba, E... Eh, oraintxe, E... Eh, aziberria Obertan, Eta, bueno, E... Eh, Han, ba, eh, Itxelesko izango du, E... Eh, e... Bona, bueno, Juntatzen berdia Idua garrakez, eh, Euskal... Irekoarenak eta bueno ean egingo da ekitaldi simboliko bat e, obraren eremuan eta bueno ekitaldi ekitaldi batekin eta azkari herrikori batekin Ba, amaiera manango zaio hautzengo otszerrinkari bueno gaoso pues ondo E, gaurkoan kristu negura dago espero dugu baitare biharkoan teigandean ere ala egotea, izerdebizka botako duzue, eh? baino, bueno, gobetu izerditzea guztetzea baino, nes? Baino, ala ere, egin egin, egin goda berdin-berdin, ez da? Bai, bai, hau ja abiatu da, eta ez da dago dituko ba, bukatu arte, eta bueno animatu nahi dugu jendeari bai, bai ba, durraren defenzen, eta baita ta ba, beste e, gizarte e, borroketan edo kezkatua eskatu da baina jende guztiari ba bat egitea se azken finean ba uste dugu ba, ba borka guztiak e, bat bat egiten dutela es kasu honik ba ere ba meglio esker suite